Джейн Ейр у печі Коли я повернулася до Йоркширу, мені не давали жодних пояснень Щодо причини мого вигнання Джудіт зустріла мене стриманою посмішкою Сірість похмурих зимових днів, наче заповзла їй під шкіру і зосередилася в кругах під очима. Штори у моїй вітальні економка розсунула на кілька дюймів, але світліше від цього не стало. Як вона вже набридла оця чортова погода, роздратовано вигукнула Джудіт. Хоча минуло усього лише кілька днів, здавалося, що з часу мого від'їзду пролетіла ціла вічність. Ніч та день, що теж був схожий на ніч, Зводили наше відчуття часу на нівець. На одне з наших ранкових інтерв'ю міс Вінтер запізнилася. Її обличчя було блідим. Не знаю, чи то спогади про недавно пережитий біль затьмарювали її погляд, чи щось інше. «Я пропоную встановити більш гнучкий графік наших зустрічей», – сказала письменниця, вмостившись у кружельці світла, що його кидала лампа. Не заперечую. Від лікаря мені стало відомо, що міс Вінтер часто страждає на безсоння. Крім того, я вже навчилася розпізнавати моменти, коли дія її ліків починала слабшати. Тому ми з міс Вінтер вирішили. Замість приходити щоранку о дев'ятій, я чекатиму, коли Джудіт постукає у мої двері. Спочатку Джудіт стукала між дев'ятою та десятою. Потім вона почала це робити дедалі пізніше. Після того, як лікар підвищив дозу, міс Вінтер якийсь час викликала мене рано вранці, але наші інтерв'ю стали коротшими. Урешті-решт ми виробили звичку зустрічатися двічі або тричі на день, але нерегулярно. Інколи міс Вінтер почувалася добре, і тоді розповідь її була довгою і детальною. Але час від часу вона звала мене і тоді, коли страждала від болю. Розмова зі мною справляла на неї знеболювальний ефект. Із порушенням графіка я втратила той якір, що тримав мене в океані часу. Я не тільки слухала історію і записувала її, я бачила цю історію у вісні. Мені здавалося, наче я живу всередині літературного твору. Мені навіть не треба було виринати з нього, щоб поїсти, записуючи розповідь, я машинально їла те, що приносила до моєї кімнати Джудіт. Вівсяна каша означала, що настав ранок. Суп та салат... Знаменували собою обід, відбивну та пиріг із печінкою приносили увечері. Пам'ятаю, як тарілка з яєчнею вкинула мене у тривалі роздуми, яку пору доби вона означає. Я з'їла кілька шматочків і відсунула тарілку. У цьому довгому й одноманітному часовому колі трапилося кілька випадків, що виокремлювалися на загальному невиразному тлі. Я відразу ж занотувала їх окремо від історії. Гадаю про них, варто розповісти. Випадок перший Трапився він у бібліотеці. Я шукала Джейн Ейр і знайшла цілу полицю із примірниками цієї книги. Полиця нагадувала колекцію пристрасного бібліофіла. Були тут і дешеві сучасні екземпляри, які неможливо було перепродати, і видання настільки рідкісні, що їх теж було важко продати через те, що на аукціонах вони з'являються рідко. Тож визначення їхньої справжньої ціни становило велику проблему. Були й середні примірники, які стояли між цими двома крайнощами. Той, що я шукала, нічим особливим не вірізнявся. Це було звичне, хоча й досить цікаве видання, яке вийшло друком на межі століть. Поки я його шукала, Джудіт привезла міс Вінтер до бібліотеки і всадовила її у крісло біля каміна. Коли Джудіт пішла, міс Вінтер запитала мене. «Що ви шукаєте?» Ейр. «А вам подобається Ейр?" «Дуже подобається, а вам?» «А вже ж?» – відповіла міс Вінтер і мимоволі здригнулася. «Може пошурувати вогонь і підкинути дров, щоб ви не мерзли?» Письменниця заплющила очі, наче її накрила хвиля болю. Зробіть ласку. Коли вогонь у каміні знов розгорівся, міс Вінтер спитала. Чи маєте ви вільну хвилину, Маркарет? Сідайте, будь ласка. Я послухалася. Помовчавши хвилину, міс Вінтер озвалася знов. Уявіть собі стрічку конвейера, в кінці якого велика піч, а на конвеєрі книжки. Абсолютно всі примірники ваших улюблених книжок видані за всі роки у всьому світі. Вони розташовані рядком «Джейн Ейр», «Вільєт», «Жінка у білому», Мідл Марч», додала я, «Дякую», «Міддл Марч». І уявіть собі важіль з позначкою «Увімкнути і вимкнути». Наразі конвейер вимкнуто. Біля нього стоїть якийсь чоловік. Узявшись за важіль, він збирається його увімкнути. Але ви маєте можливість його зупинити. Бо у вашій році пістоль. Треба лише натиснути на гачок і все. Та ні, це просто дурниця якась. Ось він вмикає важіль. Конвейер пішов. Але ж це екстремальна ситуація. До того ж, суту гіпотетична. Спочатку в піч падає Ширлі. Мені не подобаються такі ігри. А ось у вогонь полетіли книжки Жорж Санд. Я зітхнула і заплющила очі. На підході – грозовий перевал. Невже ви і йому дасте згоріти? Я нічого не могла сказати. Тільки нервово сіпнулася, уявивши, як до жерла печі невпинно їдуть книжки. Чиніть, як вважаєте, за потрібне. Ось і грозовий перевал у піч потрапив. Джейн Ейр. Теж нехай туди йде. Чи як? Джейн Ейр. Мені раптом аж у горлі пересохло. Треба тільки вистрелити. І все. Я нікому не скажу. Ніхто ніколи про це не дізнається. Письменниця зробила паузу. Ось вони вже почали падати. Спочатку кілька перших примірників, але їх дуже багато. Тож ви маєте час ухвалити рішення. Я знервовано пошкрябала нігтем долоню. Книжки падають, дедалі швидше. Віда Вінтер не зводила з мене прискіпливого погляду. Уже половина пішла в небуття. Подумайте, Маргарет, добряче подумайте. Ще трохи, і всі примірники Джейнейр зникнуть назавжди. Гарненько подумайте. Міс Вінтер кліпнула очима. Уже двох третин немає. А біля конвейера усього один чоловік, Маргарет. Одна маленька, незначуща, жалюгідна особа. Я теж кліпнула. Ви ще маєте час, але обмаль. Пам'ятайте, саме цей чоловік спалює книжки. Невже він дійсно заслуговує на життя? Кліп-кліп останній шанс. Кліп-кліп-кліп. Джейнейр загинула. Я мовчала. Маргарет. Обличчя Міс Вінтер скривилося роздратуванням, і від злості вона аж гепнула лівою рукою по крісла. Навіть права скалічена рука, і та здригнулася у неї на колінах. Описуючи згодом цю сцену, я подумала, що то був найспонтанніший вираз почуттів, який мені довелося побачити за увесь час спілкування з Міс Вінтер. Так дивно, звичайна гра і скільки емоцій. А які ж у мене виникли емоції? Сором. Бо я покривила душею. Звичайно ж, книжки подобаються мені набагато більше, ніж люди. Звичайно ж, Джейн Ейр, я ціную набагато більше, ніж якогось там незнайомця, що керує конвейером. Звичайно ж, творчість Шекспіра варта набагато більшого, ніж одне людське життя. Звичайно ж. Але мені, на відміну від «Міс Вінтер», забракло духу у цьому зізнатися. Виходячи з бібліотеки, я підійшла до полиці з примірниками Джейн і взяла той, що відповідав моїм критеріям. Відповідний рік видання, відповідний папір, відповідний шрифт. Повернувшись до своєї кімнати, я почала гортати книжку, аж поки не знайшла потрібне місце. Спочатку, не збагнувши його наміру, але коли він узяв книжку, розмахнувся і ось-ось мав жбурнути її в мене, я інстинктивно відсахнулася і злякано скрикнула. Але було пізно. Книжка полетіла і поцілила в мене. Я впала і розбила голову об двері. Цей примірник був цілий і неушкоджений. Усі сторінки були на місці. Безперечно, це не та книжка, з якої було вирвано сторінку, яка зберігалася в Аврелії. Але зрештою, чому саме та книжка обов'язково має зберігатися у бібліотеці Міс Вінтер? Якщо та сторінка потрапила до Аврелія з Енджелфілду, якщо це справді так, то книжка, з якої її було вирвано, неодмінно згоріла разом із будинком. Якийсь час я сиділа просто так, розмірковуючи про Джейнейр, бібліотеку, піч і пожежу. Але хоч як я все це не зіставляла у голові, цілісної картини все одно не виходило. Другий вартий уваги випадок стосувався фотографії. Одного ранку на таці зі сніданком з'явився пакунок із адресою, написаною компактним почерком мого батька. Це були ті знімки, що я їх зробила в Енджелфілді. Я відіслала йому касету, а він проявив її і зробив фотографії. Там було декілька чітких знімків, які я зробила під час перших відвідин маєтку. Ось кущі ожини, що проросли крізь уламки у бібліотеці. Ось віти плюща, що по-зміїному в'ються кам'яними сходами вгору. Я затримала погляд на фотографії спальні, де з лицем до лиця зіштовхнулася зі своїм приводом. У дзеркалі. Наддавно згаслим каміном відбився лише блиск лампи спалаху, Однак я все одно взяла це фото з пакунка і заховала в книжку. Про всяк випадок. Решта знімків було зроблено під час мого другого візиту до Енджелфілду, коли погода, на жаль, обернулася проти мене. Більшість із цих, більшість із них являла собою розпливчасті композиції, здебільшого у сірих тонах. Що я фотографувала? Сірувато сріблясті відтінки, пасма схожого на тюль туману, своє дихання, що митєво конденсувалося у вологому повітрі. Але ж мій фотоапарат неспроможний таке відтворити на знімках вийшли тільки змазані темні плями на сірому тлі в тих місцях, де мала бути стіна, кам'яний уламок, дерево чи ліс. Поглянувши на п'ять-шість таких фото. Я облишила їх переглядати, засунула в кишеню кофти і пішла вниз до бібліотеки. Посередині інтерв'ю з міс Вінтер я раптом усвідомила, що запала тиша. Я снила уяву, поринувши, як зазвичай у дитячий світ сестер двійнят, що мені його замалювала письменниця. Потім подумки прокрутила назад плівкою з її голосом, Помітила зміну інтонацій, і мені здалося, наче міс Вінтер про щось мене спитала. «Що?» – перепитала я. «У вашій кишені», – повторила Віда Вінтер. «Ви маєте щось у кишені». «А, то кілька фотографій. Моя свідомість ще перебувала у напівзабутті між оповіддю та реальністю». Тому я не відразу прийшла до тями і пробурмотіла. Я зробила їх в Енджелфілді. Не встигла я оговтатись, як фото вже були у неї в руках. Спочатку письменниця, напружуючи зір, уважно приглядалася до кожної світлини крізь окуляри, намагаючись збагнути, що означають розмиті сірі обриси. Але один нерозбірливий знімок змінювався іншим, і я почула характерне зітхання у стилі від Вінтер, яке означало, що її скептичні очікування повністю ствердилися. Губи її витягнулися в осудливо-критичну лінію. Здоровою рукою вона почала швидко перебирати решту фотографій, демонструючи тим самим, що вже не сподівалася знайти серед них щось варте її уваги. Миттєвий погляд і знімок за знімком падають біля неї на стіл. Я заворожено спостерігала, як кинуті фотознімки з незмінним ритмом летіли додолу. Падаючи вниз і ковзаючи по глянсуватій поверхні один одного, вони утворювали на столі безладне віяло. У їхньому шурхоті чулося зіпсовані, зіпсовані, зіпсовані. Аж ось цей ритмічний рух припинився. Міс Вінтер застигла в напруженій позі, тримаючи перед собою один знімок і зосереджено у нього вдивляючись. «Ага!» «Це вона примару помітила», – подумалося мені. Після тривалої паузи письменниця засунула це фото під кілька ще не переглянутих знімків, а потім передивилася й решту, кидаючи їх так само на стіл. Коли той знімок, що привернув її увагу, знову виник у неї перед очима, вона на нього ледь поглянула і додала його до решти – і я, напевно, не змогла б упізнати Енджелфілду на цих фото. Але коли ви так кажете, холодно мовила Віда Вінтер, а потім зібрала всю купу і зумисно недбалим жестом перевертаючи їх, наче мимохідь впустила. Ох, вибачте, будь ласка, моя рука, промимрила вона, коли я нагнулася, щоб підібрати знімки. Рука ні. Мене так просто не обдурити і Міс Вінтер поновила свою розповідь з того місця, у якому перервалася. Опісля я знову переглянула ці фото. Попри те, що порядок, у якому вони початково лежали, дещо порушився, було зовсім неважко визначити, який саме знімок так вразив Міс Вінтер. Серед купи змазаних, нерозбірливих картинок, дійсно була одна, що відрізнялася від решти. Сидячи з краю ліжка і розглядаючи цю світлину, я добре пригадала той момент, коли робила її. Туман майже розвіявся, визирнуло сонце, і промінь, що проник крізь хмари, впав саме на хлопчика, який застиг непорушно, ніби позуючи, підборіддя до гори, груди вперед. У погляді читається занепокоєння, а що, як велика казка, зісковзне з голови. Чим її вразила саме ця фотографія? Я уважно пригляділася до заднього плану, але будинок, і без того напівзруйнований, виднівся лише як брудна сіра маса за правим плечем хлопчика. Усе, що було видно неподалік малюка, це грати огорожі та знак «Вхід заборонено». Може, її сам хлопчик зацікавив? Півгодини я уважно вивчала знімок, але врешті-решт відклала його так і не знайшовши жодного пояснення. Однак він мене збентежив і прикував до себе увагу, тож я сховала його під обкладинку книжки разом із невдалим знімком моєї примари у дзеркалі. Окрім фотографій хлопчика та гри у Джейн Ейр із пічю та конвейєром, ніщо інше не проникло крізь чарівний серпанок історії, який накинула на мене Віда Вінтер, якщо не рахувати кота. Він помітив, що мій колишній графік порушився і час від часу приходив до мене вдень і вночі, шкріпся під дверима, а коли я його впускала, то лащився, випрошуючи чогось смачненького. І отримував то шматок риби, то трохи і яєчні. Він полюбляв сидіти на стосі паперів і дивитися, як я пишу. Я проводила години, нашкрябуючи аркуш за аркушем, блукаючи у темному лабіринті історії міс Вінтер. Але хоч як би далеко я не забрідала, мене ніколи не покидало відчуття, що за мною хтось спостерігає. А коли я аж нато заглиблювалася, то незмигні очі кота проникали, як промінь ліхтарика. У мою заплутану свідомість і освітлювали шлях назад, до моєї кімнати, до моїх нотаток, до моїх олівців та стругачки. Кіт навіть спав на моєму ліжку кілька ночей, і я взяла за звичку залишати штори розсунутими, щоб він, прокинувшись, міг сидіти на підвіконні, вдивляючись у ніч, і бачити у темряві те, чого людське око побачити не в змозі. Оце і все. Окрім цих несуттєвих подробиць, нічого особливого більше не було. Лише нескінченні сутінки та історія. Від дев'ятр